Și se întâmplă, în fiecare an facem schimbări. Și dacă schimbările sunt bune și cred că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți exaltați. Mulți m-ați rugat și a zis, frate, când ne coborâm din sala mică în sala mare, pentru că am vrea să fim cât mai mulți acolo. Și eu cred că a venit momentul în care să ne concentrăm spre rugăciune, să putem să vedem ce vrea să ne spună Domnul, să fim puțin mai organizați în această lucrare. Pentru cei care sunteți cu cititul Bibliei ne cerem scuze că nu am reușit astăzi să vă dăm uh, formularul de citire a Bibliei într-un an de zile. Vom merge pe același formular, dar marți vom avea disponibile aceste uh, programele de citire a Bibliei și veți putea să le luați cât și duminica viitoare. Uh, tot așa vă anunțăm că ne pregătim pentru a primi un grup de frați care ne vor vizita, sunt niște sponsori ai noștri care pe lângă dragostea cu care vor veni aici să ne vadă sunt pentru primele dăzunii, poate nici nu i-ați văzut niciodată pentru că ne-au vizitat în urmă cu câțiva ani, vor fi în mijlocul nostru, nu săptămâna care urmează în cealaltă săptămână. Și tot în cealaltă săptămână vom anunța un seminar care... Se ține aici, în Oradea, privind lucrarea profetică. Deci pregătiți-vă că deja anul începe din plin și noi trebuie să vedem la ce ne cheamă Dumnezeu și să ne pregătim pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viețile noastre. Într-o duminică, un păstor se ducea mai devreme la biserică și uh, în drumul trecea pe lângă un lac. Lacul respectiv era un lac în care se pescuia în mod obișnuit și a fost foarte mirat că de dimineață cineva era la pescuit acolo. Și s-a apropiat de lac și a văzut că este un membru din biserica lui. Și s-a dus până la el și l-a întrebat, ascultă, ce faci aici? Nu, nu, nu te pregătești să vii la biserică. Și omul se uită la păstor și spune, ascultă, duminica trecută, toată duminica am fost în biserică și m-am gândit cum aș putea pescui. Și m-am gândit la pești și m-am gândit la tehnicile de pescuire. Așa că astăzi am decis să stau aici și să mă gândesc la biserică. Ce vreau eu în această dimineață, în prima duminică din anul 2008, este să fim aici. Să nu ne gândim la pești, să nu ne gândim la sarmale, să nu ne gândim la alte și alte lucruri. Și de aceea aș vrea să facem ceva. Aș vrea să decidem să fim aici. Și aș vrea să vă conduc într-o decizie și dacă sunteți de acord cu această decizie, să o ziceți după mine. Haideți să încercăm să ne dedicăm ca astăzi să fim aici. Vreau să ridicați mâna sus și înaintea lui Dumnezeu să spunem. Decid astăzi să ascult cuvântul lui Dumnezeu, să personalizez cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, să văd ce îmi vorbește Dumnezeu. Să-mi ce să notez ceea ce îmi vorbește, ce vorbește Dumnezeu. Să iau o decizie referitor la ceea ce îmi vorbește Dumnezeu. Și să împlinesc ce în viața mea, Așa să mă ajute Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să lucreze în viața noastră cu puterea Lui. Și eu cred că dacă noi vom aplica această decizie și cu adevărat vom fi atenți la ceea ce ne vorbește Dumnezeu, vom realiza foarte mult astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu din care voi vorbi în această dimineață se află scris în Luca, în capitolul 5, începând cu versetul 1. Am intitulat mesajul din această dimineață cu Iisus în barcă în anul 2008. Pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbulzia norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pe ieșiseră din ele să spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a așezut jos și învăța pe noroade în corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic.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 Vei fi pescari de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Haideți puțin să ne imaginăm situația în care se afla Isus Hristos, care a început să vestească Evanghelia și oamenii au realizat că ceea ce spune Isus este ceea ce ei au nevoie. De aceea l-au urmat pe Iisus oriunde mergea el. Și nu erau doar câțiva, un grup mic. Era o mulțime, în așa de mare mulțime, încât se îmbulzeau și adeseori nu putea să facă lucrarea așa cum voia să o facă. Vreau să vă spun că Isus a fost creativ. Uh, lui nu i-a plăcut să aplice anumite șabloane. Totdeauna i-a plăcut elementul nou să apară în lucrarea pe care o face. El nu s-a ridicat pe balul acelui lac să facă o, uh, o, un podium ca acesta, ci a văzut două corăbii și a venit o idee. A zis, în apă nu se vor băga oameni. A luat o corabie, l-a chemat pe Petru, care era stăpânul acelei corabii, și a spus, depărtează-o puțin de mal, pentru că vreau de aici să vorbesc. Și de acolo, din corabie, Isus, stătea jos, așa ne spune Luca, a început să predice. Și oamenii îl ascultau. Și era o bucurie în jurul lui. Numai Petru, Ioan, Iacov erau foarte, foarte supărați. Pentru că toată noaptea au pescuit și n-au prins nimic. Oamenii aceștia se pregăteau să meargă acasă. Oamenii aceștia erau obosiți de peste noapte, erau extenuați. Mai ales erau foarte supărați și se pregăteau să se culce și când ei se gândeau să spele mrejile, să le pună sus și să plece acasă, Isus a apelat la ei, în mod special la Petru, și a spus, Petru, vreau corabia ta, am nevoie de corabia ta, Doamne, sunt obosit! Toată noaptea am muncit, am fost schimbul trei. Doamne, cheamă pe altcineva, găsește o altă soluție Petru, am nevoie de corabia ta. Și Petru, nu știu s-o fi văzut pe fața lui, nu s-o fi văzut situația în care se află. Am toată convingerea că Iisus a știut că e obosit, a știut că e supărat, a știut că starea lui nu este bună să mai stea încă câteva ore pe lac, să asculte mesajul, pentru că pentru el lucrurile păreau că sunt fără sfârșit. Era foarte supărat că, cu toată iscusința lui de pescar, n-a prins niciun pește. Și după ce a terminat predica, Isus îi spune lui Petru, Petru, du-te în adânc unde apa este adâncă și acolo aruncă mrejile pentru pescuire. Luca scrie starea prin care a trecut Petru. Doamne, am ascultat câteva ore predica, dar acum mă pui la pescuit? Nu știi că eu sunt pescar scusit? Toată lumea de aici, din lacul Genazaret, știe că Petru este șeful pescarilor și toți vin la el și îl întreabă, Petre, spune-ne când să mergem la pescuit. Petre, ce rămă să punem în unghiță? Petre, cum să acționăm? Cum să prindem mai mult pește? El era o expert în direcția aceasta. Și când Iisus i-a spus, Petru, aruncați bregile în apa adâncă, Petru a spus, Doamne, Toată noaptea ne-am necășit și n-am prins nimic. Dar dacă tu spui așa, voi face lucrul acesta, voi arunca mrejile, voi asculta de cuvântul tău. Și Biblia ne spune, pasajul pe care l-am citit, că nu bine au aruncat mrejile, că mrejile lor s-au umplut de pești. Și au început să tragă și se rupeau mrejile de mulțimea peștilor. Au umplut barca lor, le-a făcut semn lui Ioan și Iacov. Hai dați și ajutați-ne, că avem mulți pești. Și-au venit și cealaltă corabie și-au umplut-o și cealaltă în așa fel încât se scufundau, se scufundau corăbile. Și când Petru... Maestru Pescar a văzut lucrul acesta, s-a aruncat la picioarele lui sus și a zis, Doamne, pleacă de la mine. Doamne, sunt un om păcătos în prezența Ta, Doamne, pe care ascultă și peștii, Tu care știi unde se află peștii. Doamne, eu sunt un om păcătos, pleacă de la mine, nu sunt vrednic să stai în barca mea. Și Iisus i-a spus, Petre, nu te tem. Am venit în barca ta pentru că am un plan cu tine. Am o chemare pentru tine. Petre, vreau să rămân în barca ta. Nu mă alungat din barca ta, pentru că am o lucrare de făcut cu tine. Petre, de astăzi înainte, tu nu vei fi pescar de pești, ci vei fi pescar de oameni. Și atât de convingătoare a fost chemarea lui Iisus Hristos, încât versetul 11 ne spune că Petru a lăsat corabia, a adus-o la mal, a lăsat-o acolo și l-a urmat pe Iisus Hristos. Vreau în această dimineață să mă adresez a care vor în anul 2008. Să-l aibă pe Isus în barca lor. Vreau să mă adresez acelora care se pregătesc să-și pună mrejile deoparte ca urmare a eșecului din anul 2007. Vreau să vorbesc acelora care au muncit din greu, care au muncit schimbul trei care și-au dat toate eforturile, au pus pricepelea lor la muncă și s-au trezit la sfârșitul anului 2007, că n-au nimic. ca au nevoi mai mari decât le-au avut când au început anul 2007. Vreau să mă adresez a celor la care vor să-și lărgească viziunea și să iasă din zona confortabilă de pe marginea lacului și să meargă în adânc, să experimenteze adâncimea apelor ca acolo să-și asume riscul și să vadă minunea lui Dumnezeu. Vreau să mă adresez a celor care vor să-L aibă pe Iisus în barca lor în anul 2007 acelor care au ajuns la concluzia că ceea ce spune Isus este adevărat, că ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, că Dumnezeu este Cel care știe mai bine decât noi, chiar dacă suntem profesioniști în anumite arii ale activității noastre. Dumnezeu, prin natura faptului că cunoaște lucrurile înainte și rezultatul investițiilor și a lucrărilor noastre le știe de dinainte, este bine să ne implicăm și să-l avem în barca noastră. Un mecanic auto avea atelierul vis-a-vis -vis de casa unui medic, unui chirurg într-o zi, în timp ce lucra la motorul unei mașini, medicul a ieșit afară și a încercat să intre în vorbă cu el, dar mecanicul nostru era foarte, foarte ocupat. Schimba cilindrii la un motor și medicul, pentru că aștepta pe cineva, a încercat să folosească timpul și a intrat în discuție cu el, l-a întrebat ce face. Mecanicul era puțin cam supărat și ascultă, domnule, eu nu înțeleg, uitați cât de murdar sunt eu. M-am murdărit hainele, m-am murdărit pe mine, muncesc din greu de câteva ore, chiar zile pe motorul acesta ca să-i schimb cilindrii. Și mie oamenii foarte greu împlătesc cât le cer. Dar dumneavoastră care faceți același lucru, doar că faceți la oameni și aveți niște condiții extraordinare, oamenii când terminați o operație vă mulțumesc, vă dau bacșiși. Tot timpul vă laudă, țin legătura cu dumneavoastră dacă operația e reușită. La mine repar motoarele. Niciodată nu mai vin oamenii să-mi spună mulțumesc că ai făcut o reparație bună. Spuneți-mi care e secretul. Și doctorul se apropie de el și îi spune ascultă. Când vei reuși și tu să schimbi cilindrii motorului în timp ce motorul funcționează, atunci vei avea și tu respectul acesta din partea clienților, a pacienților. Deci eu schimb cilindrii în timp ce inima funcționează. Fiecare meserie, fiecare lucrare, fiecare investiție își are importanța ei. Și noi trebuie să înțelegem că în anul 2008 vor veni foarte multe oportunități, foarte multe oferte atractive care vor încerca poate să ne schimbe meseria, vor încerca să ne schimbe prioritățile, vor încerca ca să ne atragă într-o parte sau alta. Noi trebuie să înțelegem, așa cum la cumpăna dintre ani, am realizat trei lucruri foarte importante. Și anume că noi, în primul rând, trebuie să recunoaștem valoarea timpului. Și spuneam acolo, dacă vrei să înțelegi valoarea unei secunde, întreabă-l pe un jucător olimpic, pe un sportiv olimpic, și el îți va spune ce importantă este o secundă. Apoi am învățat că nu este bine să lăsăm ca trecutul să ne lege, să ne deparasăm de trecutul nostru, să lăsăm ca lucrurile negative ale trecutului să le spele valul uitării, iar lucrurile pozitive să le scriem în jurnalele noastre. Și apoi am învățat că este important să ne stabilim priorități în viață și să nu lucrăm după cum bate vântul, ci să știm lucrurile în care vrem să ne investim energia noastră, timpul nostru, talentele, banii noștri, tot ceea ce avem să avem o prioritate a lucrurilor și totdeauna să respectăm această prioritate a lucrurilor. Iar la anul nou am spus că avem nevoie la fel de trei lucruri. În primul rând, noi trebuie să anticipăm pe baza cuvântului lui Dumnezeu noi trebuie să anticipăm harul lui Dumnezeu, binecuvântarea și bunătatea lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, faptul că El ne va vorbi în mod personal și să anticipăm venirea Lui. Și apoi, noi trebuie să avem o atitudine pozitivă. Din toate lucrurile pe care le vom întâlni în viață în anul 2008, să luăm din mijlocul acestor situații lucrurile pozitive, să le ținem și să mergem înainte cu ele. Și apoi noi trebuie să avem determinare, pasiune, să nu dormim pe drum. Am spus apostolul Pavel, care era bătrân, care era spre sfârșitul alergării, el spune, nu mă plimb, nu mă duc șontuc, șontuc, ci alerg spre țin. Frații mei, dacă aceste lucruri le vom ține minte în anul 2008, viața noastră va fi schimbată. Noi vom putea vedea mâna lui Dumnezeu la lucru și Isus Hristos va fi confortabil în barca noastră. El nu va pleca, el va dori să vină în barca noastră și dacă încă n-a urcat în barca vieții tale, în familia ta, dacă încă nu este în biserica ta, el dorește lucrul acesta. Și chiar dacă tu ești obosit și ai lucrat schimbul trei, chiar dacă ai vrea să mergi să te culci, Domnul spune... Am nevoie de tine și de barca ta. În anul 2008, vreau să vezi tu ce se poate face cu Dumnezeu. Vreau să vezi ce înseamnă să pui alături de strădania ta, de determinarea ta, alături de atitudinea ta pozitivă, pentru a avut o atitudine pozitivă, da? Putea să fie nervos, putea să zică, mai lasă-mă, Doamne, acum, dar nu vezi că starea, mi se închid ochii, ești obosit, ești Doamne. gândește te o, o noapte întreagă, am tot aruncat cu mreja, am tras mreja și n-am prins nimic. Petru a avut o atitudine pozitivă. Petru s-a supus. Deși am venit cu argumentele lui și i-a spus lui Isus, auzi, deși azi noapte am lucrat, cu priceperea mea de pescar și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mreja. Aș vrea în primele zile ale acestui an să înțelegi ce înseamnă să-l ai pe Isus în barca ta. Să înțelegi ce înseamnă ca Iisus să aibă nevoie de tine, să te folosească în planul lui. Și tu să realizezi lucrul acesta până la nivelul la care Petru a realizat că și-a lăsat corabia și a zis mai bine mă duc cu Isus. Mai mult voi realiza cu El decât dacă a sta la această corabie să-mi înnod mrejile, să-mi repar corabia și să-mi continu meseria mea. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu doi frați. Unul era păstor, celălalt era lider într-o altă biserică și au venit la mine și am discutat despre mai multe lucruri. Și, deși nu știau unul de celălalt, m-am întâlnit în diferite ocazii, amândoi au venit la mine să-mi spună un lucru. Deci, frate, Atât de rău îmi pare că n-am înțeles ce mi-a vorbit Dumnezeu prin dumneavoastră în urmă cu câțiva ani. Și eram foarte curios să văd ce, ce s-a întâmplat. Și, domne, am descoperit ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu și am zis, astea sunt niște lucruri care probabil păstorul l-a gândit în mintea lui și... Uh, nu sunt pentru mine. Astea sunt pentru alții. Mă amintesc când am venit din Statele Unite, Domnul mi-a dat o viziune foarte clară asupra ceea ce se va întâmpla aici. Și-au venit oameni de afaceri, oameni care voiau să investească și le-am spus în ce ar trebui să investească. Și cei care m-au ascultat au realizat peste capacitatea lor de înțelegere, au prins pești de nu a mai încăput în corabia lor. Și a, acești doi frați au asistat la o discuție și chiar am discutat personal cu ei și le-am spus cum s-ar putea face chiar dacă nu ai bani. Și spuneau ei, am descoperit lucrul acesta în urmă cu doi ani. Ce-ar fi fost dacă descopeream lucrul acesta în urmă cu 10 ani când ne-a spus lucrurile astea? Vedeți, adeseori Dumnezeu ne vorbește și folosește că Dumnezeu vorbește prin oameni. Nu putem noi să. Mai există momente în care auzim vocea lui Dumnezeu, sunt anumite apariții supranaturale prin care Dumnezeu ne vorbește, dar în mod curent. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui și prin oamenii Lui. Dar noi zicem, apoi o predică obișnuită, iar astăzi Dumnezeu îmi va spune ceva extraordinar. Petre depărtează corabia în adânc, în apele adânci și acolo aruncă mreja. O informație poate nu atât de prețioasă, dar o informație care a dat productivitate, care a dat eficiență, care l-a făcut pe Petru să se vadă atât de mic încât a zis, Doamne, pleacă din corabia mea, că dacă mai spui să fac anumite lucruri, nu mai pot să facă, corabia e plină, nu mai pot să țin bine cuvântările pe care Tu le ai pentru mine. Dacă vrei să-L ai pe Iisus în corabia vieții tale în anul 2008, Aș vrea să îți dau un exemplu, aș vrea să te învăț să faci trei pași foarte importanți. Pași pe care i-a făcut Petru și care s-a soldat cu o minune a lui Dumnezeu în viața lui. Și ceea ce eu anticipez pentru anul 2008, nu numai că vor fi începuturi noi, dar vor fi binecuvântări noi pe care Dumnezeu le va revărsa peste noi. Aș vrea să ne ciulim urechile și să vedem și să distingem din informațiile pe care le primim în jurul nostru care este vocea lui Dumnezeu care ne vorbește, care este vocea lui Dumnezeu care se adresează în mod personal nouă. Petre depărtează barca primul lucru pe care trebuie să-l facem este să devenim disponibili pentru Dumnezeu. Atunci când am fixat strategia de lucrare în biserica noastră, am pus patru criterii după care oamenii vor putea fi implicați în biserică. Primul este caracterul, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu vorbește să promovezi, să pui în lucrare oameni de caracter. Al doilea lucru este disponibilitatea. Ești tu disponibil ca Dumnezeu să se folosească de tine? Ești tu gata să dai din timpul tău, din energia ta, din ceea ce ai să pui la dispoziția lui Dumnezeu? Este împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu o prioritate a vieții tale față de celelalte lucruri care se întâmplă în viața ta? Al treilea lucru sunt talentele și darurile pe care tu le ai. Caracterul, disponibilitatea, talentele și darurile și apoi nevoia de lucrare în care tu te poți implica și când toate acestea se îmbină în viața ta, tu poți să te angajezi în lucrarea lui Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la Petru, așa cum spuneam înainte, se pare că din punct de vedere logic, Petru nu era disponibil, pentru că a muncit toată noaptea. Avea nevoie de odihnă. Era foarte supărat pentru că a avut insucces. A falimentat. Evlavia și elanul lui erau cu roțile desumflate. În mod normal, omul acesta, în momentul în care Isus a apelat la el, avea tot dreptul, din punct de vedere natural, să spună, Doamne, sunt obosit. Am muncit toată noaptea, am fost schimbul trei. Acum mă chem să mă duc la biserică și să stau treaz la predica pe care o predici? Și după ce s-a terminat predica, acum vrei, Doamne, să mergem să pescuim? Aș vrea în această dimineață să înțelegi ce important este să lucrezi după priorități. Asta nu înseamnă, așa cum spuneam în ziua de anul nou, ca noi să fim stresați tot timpul datorită priorităților care vin în viața noastră. Noi suntem cei care ne programăm timpul. Noi suntem cei care, în funcție de prioritățile pe care ne-am fixat, Stabilim activitățile pe care le facem peste zi. Și acum, vreau să vă spun, așa cum am anunțat, peste o săptămână, nu săptămâna care urmează în cealaltă, toată săptămâna vei avea posibilitatea să participi la seminarii. Ce vei face tu? Îți vei crea disponibilitate pentru lucrul acesta? Crezi tu că este important lucrul acesta? Marțea am stabilit că vom face rugăciune și vom intra într-o formă nouă și avem nevoie de încă atâția oameni cât sunteți prezenți aici. Ca să putem acoperi toate nevoile de rugăciune și să intrăm înaintea lui Dumnezeu în anul acesta într-o atmosferă de rugăciune, plină de direcție clară. Să știm pentru ce ne rugăm. Să începem să ne specializăm în aceste rugăciuni. Ca apoi să așteptăm ca Domnul să vorbească, ca Domnul să lucreze, ca Domnul să se atingă de noi, ca Domnul să ridice oameni care se vor califica ca oameni de caracter, oameni disponibili, oameni care lucrează cu darurile și talentele lor, oameni care se implică acolo unde este nevoie cu ceea ce Dumnezeu le-a dat în funcție de chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Frații mei, avem nevoie de oameni care trebuie să se pună pe altarul lui Dumnezeu și nu numai să devină lideri, dar să fie capabili să deschidă, să înceapă biserici noi, în orașul acesta, în orașele de lângă noi. Nevoia ne presiază. și am vrea să înțelegem în anul 2008 că trebuie să ne facem disponibili lui Dumnezeu. Psalmul, 100, Psalmul 1 spune așa, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe care celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Apoi Psalmistul continuă și spune, el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și are cărui frunze nu se vestezesc. Asta vrea Dumnezeu ca tu și eu. Să fim în anul 2008, să avem priorități, să nu ne ducem pe calea celor răi, să nu ne oprim pe calea celor păcătoși, să nu ne așezăm pe calea celor bajlocoritori, că-i cheltuială de timp. Nu te băga în lucruri care îți cheltuiesc timpul inutil. Cugetă la legea Domnului! Caută ceea ce vrea Dumnezeu ca tu să faci. Implică-te și fă-te disponibil și când există o nevoie, chiar dacă ești obosit, chiar dacă ai motivele tale și scuzele tale cu care arăți foarte frumos, fă-te disponibil. Spune, indiferent ce se întâmplă, indiferent cât de obosit sunt, îmi fac timp pentru biserică, îmi fac timp pentru părtășia mea cu Dumnezeu, îmi fac timp pentru citirea Bibliei, îmi fac timp pentru rugăciune, îmi fac timp să am părtășie cu frații, pentru că toate acestea pentru mine sunt prioritare. Am să tai alte activități. Voi reduce statul la computer, voi reduce statul la televizor, voi reduce alte și alte lucruri care îmi consumă timpul, îmi plac, dar îmi consumă timpul și nu măresc productivitatea și eficiența, ci o reduc. Când tu vei înțelege că a te face disponibil lui Dumnezeu este foarte important, aceasta este premiza binecuvântării care urmează. Pentru că dacă Petru nu era disponibil, el nu vedea minunea lui Dumnezeu. El se ducea acasă, avea un somn bun, poate că visan este vise urâte, sub imperativul insuccesului la pescuit și poate că era mai obosit când se scolar. Dar așa s-a făcut disponibil pentru Isus Hristos și a spus, Doamne, sunt gata, sunt la dispoziția ta cu corabia mea și mai mult, dacă e nevoie, îi chem și pe prietenii mei. Ai tu prieteni cu care pescuiești, cu care te joci. Tu crezi că ei au nevoie numai la pescuit să fiți prieteni? Iau nevoie și la bucuriile ta, ei au nevoie să vadă minunile pe care tu le vezi, ei au nevoie să intre în bucuria în care tu intri. Nu fi egoist, nu-i pune numai la lucru. Aveam în sat pe cineva care uh, avea un băiat de vârsta mea și eram mai mulți pe stradă de aceeași vârstă și noi tot timpul aveam program de joc. Părinții aveau programul de lucru și ne luau dimineața și ne duceau, dar în special sâmbătă și duminica aveam timp de joacă. Și mi amintesc -am că acest băiat era foarte ținut acasă de scurt, mai ales că n-avea tată și maică-sa îl ținea și spunea, tu nu ești ca ceilalți, ceilalți au tată, tu ai foarte multe lucruri de făcut. Și când mergeam și îl ceream, lăsați-l pe Florian să vină cu noi. Mama lui spunea, uite, este grămada asta de lemne care trebuie să o taie astăzi. Dacă o tăieți toți împreună, când ați terminat, merge la joacă. Și ne puneam și tăiam grămada de lemne și ca numai să ne lasă pe prietenul nostru... Să fie parteneri cu noi nu numai la lucru, dar și la joacă. Frații mei, vecinii noștri, prietenii noștri, colegii noștri, ei rămân mirați de bucuria pe care noi o avem în Dumnezeu, ei rămân mirați de lucrurile care se întâmplă în viața noastră și adeseori poate le povestim, dar ei au nevoie de invitația noastră. Au nevoie să le spunem, vino cu mine, mă, mi s-a umplut barca de pești, dacă vin cu mine se umple șata, a nu se poate. Ba, se poate, ai să vezi minunea lui Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să nu fim egoiști, aș vrea să ne chemăm prietenii noștri, așa cum Petru și-a chemat Petru. Al doilea lucru pe care îl facem și dacă vrem să-l avem pe Iisus în barca noastră în anul 2008, este să ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu. Petru a venit în fața lui Isus și a spus, Doamne, eu sunt pescar. Luca nu ne scrie toate cuvintele pe care el le-a spus, dar am toată convingerea, cunoscându-l pe Petru din Sfintele Scripturii, ăsta a fost un om îndrăzneț. Petru era un om care spunea în față, Franco, tot ce are pe inimă. Și îl vedem și aici pe Petru că i-a spus, Iisuse, nu mă cunoști? dar ai auzit de mine? Toți pescarii se uită la mine. Știu că sunt un expert. Toată noaptea am pescuit. Nu-i vreme de pescuit. Am încercat toate metodele. Nu sunt pești. Dar Petru... A sesizat ceva, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, a văzut, a avut o experiență cu socra lui. Luca ne spune că înainte de a avea experiența aceasta, Iisus a mers la Petru acasă și soacra lui era bolnavă. Și Isus a vindecat-o. El a avut o experiență cu Isus și știa că Isus. Ce spune este adevărat. Și a zis, dacă tu spui lucrul acesta, eu arunc mreja unde o spui tu. Fac ce spui tu. Frații mei, sunt foarte multe lucruri logice, pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, pricepire, chipzuință. Acestea sunt niște facultăți pe care Dumnezeu ni le a dat și ne înnobilează pe noi oamenii. Și noi trebuie să folosim logica noastră, chipzuința noastră, gândirea noastră, raționamentul nostru în toate activitățile pe care le facem. Dar există un moment și momentul acela este atunci când îți vorbește Dumnezeu. Chiar dacă lucrurile nu se par logice, ascultă-L pe Dumnezeu. Fă ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că vei știți ce se întâmplă. Noi cunoaștem trecutul și o parte a prezentului. Dar Dumnezeu cunoaște trecutul, prezentul în totalitate și viitorul în totalitate. El știe rezultatul faptelor noastre, a investițiilor noastre, a implicării noastre. Înainte ca noi să facem o mișcare, El știe ce va rezulta ca urmare a investiției noastre. Și de aceea este important ca noi să ne încredem în Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu, să facem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta noi combinăm alături de talentele noastre, de pasiunea noastră, de determinarea noastră, noi combinăm puterea de pre predicția lui Dumnezeu, de știință. Nici nu este predicție, este de știință, pentru că Domnul știe înainte lucrurile. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să-ți cunoaștem vocea din vocile care ne aduc informații și să putem să personalizăm această voce pentru noi. Să știu, Doamne, Tu mi-ai vorbit astăzi. V-am spus că mi s-a întâmplat de multe ori în lucrare, când oameni care au venit pentru prima dată, pentru primele dăzi, au ascultat mesajele lui Dumnezeu, au venit la mine și mi-au spus, ascultă, domnule, dumneata n-ai altă treabă. Ce te ocupi de mine, domnule, mă spui în public ce ai cu mine? M-am uitat la el, dar domnule, dar nici nu te știu, nu te cunosc, cine ești? Domne, nu spuneți abasta. asta. Ai tu spionii tăi, ai tu oamenii tăi care, care m-au spionat, și tu știi ceva despre mine, că atât de clar mai vorbit și mai dat pe față public. Am spus, domnule, dacă aș fi eu, ar sta la rând la casa mea, la rând oamenii să le spun lucruri de genul acesta. Dar Dumnezeu vorbește pe mine. Și de multe ori nici nu-mi dau seama cui vorbește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea ca dumneata să recepționezi și să spui aici îmi vorbește Dumnezeu, îmi notez în buletin, pentru că aveți aici un loc în care să vă notați deciziile ce vă vorbește Dumnezeu și mă duc acasă și aplic asta în viața mea. Să te am de vorbă săptămâna asta cu cineva din biserică, care înainte n-a știut prea mult de zeciuială. Și a, când a ajuns la noi în biserică, a aflat că este o condiție să fi membru și spune că am început așa, cu, cu strângele de inimă, să, să facem zeciuiala. Și am făcut zeciuiala și Dumnezeu ne-a binecuvântat extraordinar dintr-o familie care trebuia să fie ajutată, a devenit o familie care ajută pe alții. Sunt binecuvântați într-un mod extraordinar. Și chiar în momentul în care uh, discutam cu ei, le-am spus că investiția pe care au făcut-o într-un loc oarecare s-a mărit de peste 10 ori. S-a uitat unul la altul și a zis adevărat ei. Cuvântul lui Dumnezeu, e bine să asculți de Dumnezeu, e bine să faci voia lui Dumnezeu, e bine ca să lași lucrurile tale de multe ori care să zici, mă, stai puțin, mă, dar cum se poate lucrul ăsta, să faci calcule, să iei calculatorul, să faci calcule? Când îți spune Dumnezeu și ai certitudinea că ți-a vorbit Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Petru a făcut lucrul acesta. Pentru el era foarte important lucrul acesta ca să asculte de Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 10, versetul 27, spune așa: Oile mele ascultă glasul meu și ele vin după mine. Ele nu numai că stau și ascultă glasul păstorului, dar merg după el. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aceasta era concluzia oamenilor lui Dumnezeu care au fost puși în fața situației de a asculta de oameni sau de Dumnezeu. Și era viața lor în pericol. Și oamenii aceștia cu toată dârzenia au spus trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. În 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22, ascultarea face mai mult decât jertfele. Deja faci tu mătănii, degeaba faci tu tot felul de, de lucruri care să-ți împlinească nevoia ta de expresie religioasă. Dacă tu nu-L asculți pe Dumnezeu, toate acestea n-au nicio valoare. Ascultă-L pe Dumnezeu, fă ceea ce spune Dumnezeu. Până acolo, Pavel spune în 2 Corinteni, în capitolul 10, versetul 5, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Fratele meu, sora mea, stimat creștin în această dimineață, înțelegi tu până la ce nivel trebuie să ajungi în ascultarea ta față de Dumnezeu? Orice gând să-l faci rob ascultării de Hristos. A venit cineva la mine și mi-a spus, Doamne, îmi vin niște gânduri negre, nu pot să dorm noaptea, nu pot să stau liniștit, tot timpul sunt agitat. Mi-am spus simplu, am dat un verset din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evrei, din capitolul 9, a citit versetul acesta, a meditat la el, și-a zis, foarte interesant, în Evrei în capitolul nou, versetul 14, spune așa, 13, căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenuși unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, este vorba de de care se făceau în Vechiul Testament, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel Veșnic s-a adus pe sine însuși jertvă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți lui celui viu. Până acolo de puterea sângelui lui Iisus Hristos încât îți curăță cugetul și gândul tău pentru ca tu să te poți odihni liniștit. Isaia spune, poporul meu va locui în locuința păcii, în adăposturi liniștite, fără grijă. Frații mei, stimați creștin, nu sunt secrete extraordinare. Sunt niște cuvinte ale Lui Dumnezeu pe care noi dacă le ascultăm și le punem în practica vieții noastre, avem o mare binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. Când îți vin gânduri de genul acesta, rostește cu toată credința înaintea Lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, pun puterea sângelui Tău peste cugetul meu, peste gândurile mele și orice gând îl fac rob ascultării de Tine. Vezi vedea cum se împrăștie aceste gânduri negre și convine pacea lui Dumnezeu peste tine și intri într-un somn adânc, te odihnești și liniștea se coboară peste trupul tău. Sunt lucruri pe care noi fiecare le putem experimenta. N-aveți nevoie de păstori, n-aveți nevoie de nimeni care să vă, de care să depindeți, ci dumneavoastră în mod personal puteți să intrați în prezența lui Dumnezeu și vă puteți bucura de harul acesta. Aș vrea să te gândești în aceste momente de câte ori ți-a vorbit Dumnezeu și tu ai amânat să asculți, ai amânat să aplici și să te gândești de câte binecuvântări ai fost vitregit datorită neascultării tale. Petru, a fost binecuvântat, chiar dacă a fost obosit, chiar dacă logic nu i-a venit să facă lucrul acela, dar a avut o determinare și a spus, am să ascult de tot ceea ce spune Isus să fac. Și a făcut. Și a fost binecuvântat. Dumnezeu să-ți ajute să distingi glasul lui Dumnezeu și să-L aplici, să trăiești cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu Ți-a spus să faci în toată plenitudinea. Al treilea pas pe care aș vrea să-l faci dacă vrei să-l ții pe Iisus în barca vieții tale în anul 2008 este să-l urmezi pe El. Cuvântul ne spune că după ce Petru a trăit minunea, după ce Petru a gustat din această binecuvântare a lui Dumnezeu ca urmare a ascultării de Dumnezeu, el nu numai că s-a făcut disponibil pentru Dumnezeu cu tot ceea ce a avut, nu numai că a fost determinat să asculte și să aplice în viața lui ceea ce i-a vorbit Iisus Hristos, dar cuvântul ne spune în versetul 11 că el a scos corabia la mal și l-a urmat pe Isus. Unde merge Isus? Ce face Isus? Care-i treaba lui Isus? Unde îl putem urma noi pe Isus? În Luca, capitolul 19, versetul 10, ni se spune că Fiul Omului, care este Isus Hristos, a venit pe pământul acesta să caute și să mântuiască ce era pierdut. Unde să-l urmăm pe Isus Hristos? Să mergem după El. Pentru că El caută și mântuiește pe oamenii pierduți, pe oamenii dezorientați. El merge la răscruci de drumuri, acolo unde oamenii sunt încurcați și nu știu pe direcție pe ce direcție să apuce, și le spune oamenilor de direcția spre veșnicia cu Dumnezeu, spre fericire, spre binecuvântare. Dumneata și eu suntem chemați în anul. 2008. Să-l urmăm pe Isus. Să mergem și să căutăm pe cei pierduți. Să mergem să le spunem că există Dumnezeu. Că Dumnezeu a murit, dar a înviat. Că este viu, că este la dreapta Tatălui, că mijlocește pentru noi, că ne-a pregătit un loc ca acolo unde este El să fim și noi că El nu dorește moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea Lui, vrea mântuirea Lui, vrea siguranța veșnică pentru fiecare din noi. Vei înțelege tu și vei asculta tu de această chemare a Lui Dumnezeu? Vei asculta tu de ceea ce Isus i-a spus lui Petru, nu te teme, Petru. În această lucrare nu trebuie să te temi, dacă eu sunt în barca ta, nai de ce te temi. Și ucenicii au experimentat lucrul acesta atunci când a venit furtuna, pentru că Iisus era în barca lor. Furtuna nu i-a afectat. Eu nu știu ce va veni în anul 2008. Eu nu știu dacă tu te vei depărta de la marginea lacului spre adânc. Care vor fi riscurile pe care ți le asumi? Este foarte clar că în adânc Furtunile sunt mult mai puternice, valurile sunt mult mai mari, pericolele sunt mult mai mari. Dar dacă Isus este în barca ta, dacă tu îl ai pe Isus lângă tine, să nu-ți fie frică. Vor veni lucruri, situații, probleme, boli. El este Iehova Ile, vindecătorul. El este Mântuitorul tău care te scapă din orice situație. El este Cel care, dacă va îngădui să treci prin anumite situații, nu va îngădui nimic peste puterile tale, ci împreună cu ispita, împreună cu încercarea, va deschide ușa, va pregăti mijlocul să ieși din ea. Și dacă te ține acolo în cuptorul încercării, înseamnă că vrea să scoată din tine aur curat. Vrea să te curățească de zgură, îi multă zgură în tine. Și ca să se debaraseze zgura aceasta, vrea ca aurul din tine să stea în focul încercării pentru ca tot ce nu este după voia lui să se departeze, și tu să devii pur pentru Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să te urmăm. Cred că nu este greu să reții Mesajul din această dimineață pe care Dumnezeu îl vrea pentru fiecare din noi. fă disponibil lui Dumnezeu. Indiferent, pune prioritatea relației a împărăției lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Pune acestea înainte și acestea te vor mobilizați, va da energia să te faci disponibil lui Dumnezeu și să nu murmuri, să nu cauți scuze, ci să spui, aici sunt! Eu, corabia mea, de tot ce este nevoie, sunt la dispoziție, Doamne, spune-mi ce să fac, sunt gata să fac, chiar dacă sunt obosit. Apoi ascultă de Dumnezeu. Ascultă și distinge vocea lui Dumnezeu și când e sigur că ți-a vorbit Dumnezeu, nu mai pune în îndoială nimic, acționează. Treci, investește, implică-te, lucrează, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu se ține după tine și minunile lui Dumnezeu vor fi văzute nu numai de tine, dar de oamenii din jurul tău și vor zice, cum omul acesta poate face așa ceva? El binecuvântează Dumnezeu pentru că ascultă de el. Și apoi urmează-l pe Iisus. Faceți drum celui ce înaintează prin căpii, spune Psalmul 68. Domnul este numele Lui. Bucurați-vă înaintea Lui. Lăsați-L să meargă înainte și urmați-L pe El. Puneți întrebarea, ar merge Iisus aici? Dacă ai convingerea că El ar merge, du-te și tu. Ar spune Isus lucrul acesta? Dacă ai convingerea că Isus ar spune lucrul acesta, spune-L și tu. Urmează-L pe Isus și vei vedea că viața ta va fi complet schimbată. Oamenii din jurul tău se vor schimba pentru că tu te schimbi. Până acum ai încercat să-i schimbi tu. Greșit. Schimbă-te tu prima dată. Și vei vedea că oamenii din jurul tău se schimb. Vei vedea puterea lui Dumnezeu la lucru. Vei vedea minunile lui Dumnezeu lucrând în viața ta. Nu vrei tu să te faci pescar de oameni. Nu vrei tu în anul 2008 să-L ai pe Iisus în barca vieții tale. Să fie în familia ta. Să fie aici în biserica noastră. Și oricând avem nevoie de El, El să ne spună aici sunt. Dar ori de câte ori are nevoie de noi să fim la dispoziția lor. E greu? E greu ce ne cere Dumnezeu? E greu să facem acești trei pași? Ajută-ne, Doamne! Aș vrea să vii înaintea Domnului cu toată ființa Ta și să-i spui Domnului, Doamne, acum am înțeles, e clar, trebuie să prețuiesc timpul, trebuie să las trecutul negativ să plece, să nu mă mai lege. Doamne, vreau să lucrez după priorități. Vreau, Doamne, să anticipez după cuvântul Tău ce vei face în anul 2008. Vreau să am o atitudine pozitivă, indiferent de situațiile care se vor întâmpla în viața mea. Și vreau să am o determinare, o pasiune în lucrurile pe care le fac. Și când mă voi implica, Doamne, sunt gata să vă fac disponibil ție. Sunt gata. Sunt gata să ascult de tine. Sunt gata, Doamne, să te urmesc. E simplu. Lecția de anul nou este aceasta. Nouă puncte, simple, categorice, care este cheia succesului vieții tale în anul 2008. Aș să vin înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau acum să-mi vorbești. Pe lângă lucrurile pe care mi le-ai spus, Doamne, vreau în mod personal să simt că aceasta Tu vrei, vrei să încep primul lucru în anul acesta. Și Dumnezeu este Cel care va asculta rugăciunea Ta. Am toată convingerea în direcția aceasta. Să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului și să facem această rugăciune.